پدې کې تشجیه او ذکر کولا چې مسळा په نرتوب سره بیان کا وګورکنه موسی عليه السلام أغله دنیا ته ندر أغلې او د فرعون چړې داغه د پاره تیری شوي دي فور کوټوالي امتحان چې لګلوي شو ر 302 داور باندې وشوا بیا مدین تلالو الت لسکا لګړی بي زیو سره او دا رنگي مختلف امتحانات دا پاغه باندې راغلی او مسله د فرعون په دربار کې مسله بیان کړې وا دا تفصیلی واقعې ذکر کا بیا ورسره د قیامت حالات بیان کو چې یوم ينفخ فی الصور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِبُ حَارَبِّي نَسْبَ دلتا يوشکال لذي چه نور وزيونك وصراوه مشتا تاتو يسألونك عن اليتاما يسألونك عن المحيز يسألونك عن الانپار دلتا په سرید ذکر کوي اصل کې هغه ته پوسونه شي وي کوم سره چې و نشتا هغه ته پوسونه شي دا کوم دی چې و داته پوس نه شي وي دا موږ سم پتهول غوړو فقل د دې پان را پجزایرا پا نو جزاء مخ کی شرط وره نو یې اس الونهګه چرته دی دا نه تاسو دا او کوبه بار دی غرونو کې مطلب ولدا سیوغه خبره نه نه استاد څنګه وی وی دلته ان شرطیه مقدر دی ادم د ځان نه ال تفا جزایي سب سپا خوایا دا بداز په ریوايا وشااتله ساتو ل الررحمن پهله تصله حسا دا پفشوم کلاري بیا وشا له سواتو چ نام یا علم والله پوهږ پاغ سر چې مخکې د دینا چې روستې د دینه والله یحيتونونه د حتن نه د پوې وتل جووه ل الحيل وعنت آجز بشی مخونا اغا جوندی زاد تا القیوم چه نظام چل اون که زاد ده وقت خوابا او نومی ده بشی ده هر خیرنا آغا صوب چه پورتکڑی ده ظلم او چدکڑی ده ظلم ومن یعمل من سوال حاتی چام چې عملو کو دنیکو کارونو نادی مومینی فلا یخابو ده ون یریگی ده ظلمنان ده کمینا وکذالک انزلنا و قرآن عربیه دا رنگی منازل کردی دی دی دارا قرآن عربیہ وازی حجبہ کردی واسور رپنا کسما کسما بیان کردی من پا دی کے وعید عذابونہ بل عذابونو تذکرمو دی قرآن کیسا دا پارا کردی دا لعلهم یتقون دی دا پارا چې دا ځان زاند دی عذابونو نوساتی او یخدثو لهم ذکران یا پیدا کی دی دی دی دی دی داش فتعال اللہ الملک الحقم فتعالى نجد الله الملك و बादशाह الحق و حق ذات ولا تجلب القران من قبل ان يغزا اليك وحيوم دګیا دبد قران دی لومبي کیږي په وې راتله کرا جبريل امين باراتلو وې به وته راوړ آیته نبی پیغمبر به ضروري اځي به صحابه راکل کی کړه نه کل کی پیغمبر به ضروري یوسا حبیب دا شریف دی دغه نشاګرت نقل کیغه د شګی زرزر خیر پیغمبر سره زرزر وی دتا مسلسل بل حرکت وی مسلسل داغه پیغمبر هغه خپل زرزر را پوری نظر زر وی ندارنګي نبی رسول سلام زرزر وی الله وہی رولګل محبوبا ټنشن مال زرزر مو آیا دا زمان مداری مداري را پستا سي نه كد جام کوم ادا بستا پخليز خلکو ته را ولم د دې کې ممتاز درشه د دې کې تلوار مکو وا چې ته مخه په لسر دي کې پینځه ختونه کې خلکو ته وا لا تعجل بالقران تادي مکو په قران مخ کې د دیني پور شي دا ته و هي وا يا ربي زيد اي پیغمبر اداه وایا اي زماره بزياد کې ما تا علما بنگلي دي دادو موټر او پیسې عمر کنه سره ته زیاتکه چې پیغمبر تعالی به ما نه سوال کې نورانه غواړه د سکم سي زیاتوالي دین معلومات داشو چې د علم نه په دې کائنات کې بنسې زبره نشته کني پیغمبر ته به وی چې زم ما پیغمبره چې الله ته پیغمبر سونه ګران دي نو پیغمبر ته به الله وی چې داسې وایا چې ما ته عمر زیات کې پېشېره د سیوا کې نجی نجیننا وقل وای ای پیغمبرا ربی زدنی علم اولما وسار ومقام د دې د مانی د استهزار سره د یویش پیری وای ښا ستا به زین تیزی د سار ومقام وایا د دې مانی تا دماغ انام پسیا د ادم علی سلام ایر شو الله او دې دی اونې تمون د کیګ کانا د ادم علی سلام نه شو نو لم نجد له عزما منتلما اغلى قصد ويس قلنا للملائكه اسجدوا ويس قلنا شوالي او داسي بادشاهي لا يبلغ زدي جنا فاكلا من ادوار خراكو داغينا فبدت له ما نخارش ديتا سواته ما جسد دي و توافقاد شوروش شو يخصفان چې لګولې په خپل بدنونو د پانو د جنت نا و عصوا ادم ربو و عصوا عیسيان نو عام خلق مان نه کیږي چې ادم عليه السلام نافرمانی وکا هلالکه پیغمبران نافرمانی د الله نه کوي اوس قران کې ری و عصوا داعيسيان سما انا دا داعيسيان دا مانرا دا مخالفت دا امر اے مونت اللہ پاک حکم دی روجو نیسے دغل تیو سری او بس کی دیدہ دی امر مخالفت کی کا نکی اس مونت اخکاری نا پرمانی کی دغل تییر دیو کو بو اردلے دی نا پرمانی خو تخکاری کنا خو غل تی پییر او بس کی نوہ مجرم دی دغل تاکار گنا دغل دو جنا عصوا و عصوا آدمو پشکل د خلاف کې واقعیا شو ادم د خپل رب هغه شکل د نا فرمانې دی دغه د سړیو بوز کی شکل د نا فرمانې دی هغه نا فرمان نه کړ کله خبرونه نه شو یا و عصوا ادم ربو و عصوا پشکل د خلاب کې واقعیا شو ادم د خپل رب پاغا و مراد تو رسید سمت تباو بیاغور غوره دل رب د دوج رحمت او ک په د هدایت ی کته الله تهوي لاړ شیددي ځنا جميع ټول بعض ستاتونونه به د پاه د بعضې دشمنانی ف ما یاد ی نه کوم کراشي تا د دما طررب نه هدایت پهې طببع خودایا چاجمم تا بداریو ک دما فلا ی ولا والله یشقا دی به نه په دنیا کې نهمه بد بخته شي پ خرت کې. و من اعرض عن ذكري چام چه مخواڑو چام و من جو بھی ہو ناری نہ ہے ک زنانا و من اعرض چام چه مخواڑو مالدار دی کو غریبا کہ زمین درد کہ ارض دی قران تا ندی اوسگار قران نہ ف له معیشتن ذن کا یقینن وی بدد پار جون ذن کا تنگ الی جون باولا تنگم تری دو مطلب دی جون باولا بازی مبشرین ذکر کوي دی په مړي جن په دنیا کې ښا ای په دنیا کې موړ نشي جن به د تنګ والی پریشان والی به ای ډیر خلک د جن ته تنگ د کور کې تنگ په کلی کې تنگ په وطن کې تنگ کبار ملګر لړشي ال ته تنګ مال ډیر او جیدادی ډیر او بچي ډیر بیبي بی خلک د بېزاج برابر دا خو تنگ دیو پردایولي الی و من ارزان ذکري لو دی که کې دما دا مال نورم سی واشه نورم سی واشه زما ما جنبه د سہولت شي الله وی چا چې د قران نه مخواړو جنبه ولا تنګ کما نو قران تراشه کنا قران تراشه جنبه یې راخواندو د مزو شي دوی مطلب دغه پاره به جن تنګ کڅوک دایته راځو کی چې ډیر خلق دید قران نه مخړاو دی په مالونو کې په مزو کې ور ډوب دین المراد دی جون د قبر د قبر جنبه تنگ کما قبر کې وله عذابونه یا باز روایت کې راضی کنا نه 99 اجدهاغان په روانه په قبر کې مسلد شي او غداسي اجدهاغان دي وې کدي دنیا کې راشي پوکيم والو په دې دنیا کې بشير کې رازرغون شيخا فان لهون در پار بي جون تنگ جن مراد صلی نبيات او ايات دلیل شی پیز باد ده قبر ده عذاب کی ونقشو روحو یوم القیامت اعما دنیا کی یا پا قبر کی ده سزا چه جن بے تنگی او راپورتا با کودل را منگ پرست ده قیامت کی رون الله اللاوی پا قیامت پرست بے ده قبل دیدار نرون را پاسو ما دی بچیغی کی ایزماربا لی محشرتنی اغمام لی محشرتنی اعما زدی اولی رون را پاسو لما وقد كنت بسير ازقو الدنيا کے لیے دون کیما اللہ بو توئ کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتھا دارنگے راغلی اتت زمانہ ایتنا ہوتا دایتنا پری خودیو وکذالک الیوم تنسا دارنگے تنن پری خودی شویدہ رحمتو زمانہ وکذالک نجزی دارنگے منگا بدلور کو اگا اصر پ چې زیاتي کلي ایمان لې پایتونو د خپل رب ولا عذابل آخرت يشد دو ابقام او خاام عذاب عذااب اخرت آخرت سخت څخ دو حمیشاه. افلم ید لاوم آیا نهديخ کاره شوي لرا ل را کم اهلق نا چېڅونه حال کړيمونږ مخکې دینا من القرونی د قوونو نام ییم دي زیر را په قرونو د هغ کې یقی نن په دی که ډیر د لایل دي ول نهام دپاره دا قلمندو ولا وله کلتون سبقت م رب کا که نو د مخ که نا مقرر شوی دا طرب استانا لکان لزامان او با دی پور عذاب لازم و اجل مسمع و لولا اجل مسمع او که نوی دا نیتا مقررام فس بر علام آیا قولون سبر کوا پاغسو چی ویا دی سوی چی سیر رغواڑی سبر کوا دویم و سب بی پاکی بیانا و پستاینی دا مخ که دراختو دنور نام دنور دراختو نمخ کمتی می کم غر مکم آخام؟ ها جی؟ سار نگورا دا طلوع الشمس نمخ کی پاکی بیانا سبحانک اللہمہ سبحان ربی العالم موسکوا و قبل غروبها او مخ کی دنورد دو بیدونا د دو بیدونا دا روجماتی نمخ کی موسکوا دا کم تیم دی؟ دا مازی گر و من آنا اللیل پاترا پو دا رزکی ومن اعناء اللیلی فاطرا بود شپې کې د شپې اطراپ کوم دي سارو مخم پسبې پاکي بیان او واترا په نهار پاترا په درس کې ځای ماس پخین دي لعلك ترضوا دي د پاره تر ازي ولا تمدنع عينيكه موږ د وقت پر مالدارو تر تمګو رمړ پلکار کا نظر برقدم سفر در وطن خلوت در انجمن با خوما بے ہما دل بیار تن بکار وَلَا تَمُدَّنَّا اَيْنَيْكَامُ مُغْدَوَ از ترگستام پَتَرَبْدَ آغِ چِمُونگ پی دور کڑے پای سرم مالدارو تا دینا دا دول د جون دا دنیا دی تکو <تصفح> یو تو دنیا دیکنے میں کس کدر خوش رنگ تی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کل گئی لینبتے ناون فی حیدی پارا چ منګ از میوګو په دې باندې فيه په دنیا کې وارث او ربک خير و ابقار رزق درت تا ور هدي و ابق او هميشه و امر اهلک بسلاته واستبر عليه و امر اهلک بسلات حکم کوا خپل اهل او عيال ته دمنظام عليه خپل مر باندې شام خپل اهل او عيال ته دا دا لار طرف نه حکم دیخا وا امر اهلکاه حکم کوا اهل عیال ته دمن زو خپل ام لکشا لا نسالک رزقا مونږ نه رزق نه غواړو مونږ د رزق درکو ولعاقبۃ للتقوا اخیری خوشالی د پار د تقوا والودا وقالو دیب ویلا لول یاتینا اولی نروډی مونږ ته پیغمبر یو معجزات ترپه رب ده دنا او لم تاتہم آیا نو دی راغلی دیتا دلائل آغا په پسحی پوڑوں بنو کی دی ولو انا احلک نام کجرتا مونگ دی حلاک کروی په عذاب مخ که ده دینا کدا پیغمبر منوی را لے گلے او دی مو حلاک کروی نو دی بوی ایزا مونگ ربا لولا ارسل تیلینا رسولا تا مونگ تا اولی نرالی گو پیغمبر مونگ تا بدی پیغمبر رالی گلے وی بندبي آیا ب آياتکه موب تا بدار کړی و داتونشته مخکې د دینه نظله چې موذل شو نخ ځ او رسال شو توورته اAPی غمبره كلو مرب سحریو انتظار کوونک د تاسو انتظار کویم. پس تعلمون تا طوطا تولگی چ سوق دی نه غلار والا او سوق دی په ہدایته سورۃ الانبیاء مکی سورۃ دی په ترتیب کې یویشتم او په نزول کې تر نمبر د دې سورۃ د مخ کې سراربت مخ کې سورۃ کې تشجیه ذکر شواب په واقعیات موسی علی السلام سره دلته په تشجیه ذکر کې په نور واقعیاتو د انبیاء کرام علیهم السلام سره دعوت سورت تذکیر غاپلین و تا پدی سورت کے با دا اولس و انبیاء و تذکیرکی داغی پا سره خدا اولس و, و او دا دا سی سورت دیکھا نا چی دا دی نمسا دی الانبیاء خدا الانبیاء ٹکی پدی سورت کی نشتا قرآن کریم کی دری سورتو دي. چه ده آغه صورتونو نمونه پا آغه صورت کی نشتا ده نورو طولی نمونه پا صورتونو کشتا لکا بقارا نم دیده صورت کا نه دارتا که پا بقارا کراغنی که نه انتز برو بقارا آل امران پا کراغنی که نه ان نسا ان نسا تکیم پا صورتون نسا کراغنی ان عام ما ایدا اندل علینا ما ایدا من السما وعلا الارا پر رجال یستریونه کانیل الانفال برات من الله د یونس نوم په سورته یونس کراغلی د هود علیہ السلام نوم په سورته د یوسف علیہ السلام نوم په سورته یوسف کراغلی دا راحت نوم په سورته یسبه وراد بهمدی کراغلی خدری سورته نه دی دا سورته نوم په قران په سورته کې نه یو سورې فاتحه الفاتحه په کې نشتا الانبیا دی